Anvendt filosofi. Anvendt filosofi. For at få en større forståelse af hvad anvendt filosofi er for en størrelse, så har vi tænkt os at spørge nye inden for faget. Det har vi så tænkt os at gennemføre i serie, så vi får en større forståelse af hvad de mener anvendt filosofi er. I dag har vi Mette i studiet, som kommer fra sygeplejestudiet. Hej Mette. Hej. Øh, vil du prøve at fortælle lidt om, hvorfor at, du valgte uddannelsen Anvendt Filosofi? Øh, ja, det vil jeg gerne. Jamen, øh, jeg valgte uddannelsen Anvendt Filosofi, fordi jeg, øh, jeg havde sådan en idé om, at, øh, at det havde en anden dimension øh, end almindelig filosofi. Og jeg valgte det nok, fordi der var nogle valgfag eller linjefag, som jeg synes var rigtig interessante, som havde fokus på sådan, det læringsfilosofiske, som var sådan, min primære interesse. Og så synes jeg, at den der øh, anvendelsesdimension, den lød helt vildt interessant. Hvordan øh, synes du så, altså nu vi så går i gang med projektskrivningen, hvordan synes du, du lever op til de forventninger? Mm, jamen, altså, jeg synes den første dag, der, der var jeg helt vildt positivt overrasket over, at det var, øh, der sad jeg sådan og tænkte, det er bare lige præcis sådan, jeg havde forstået det, og de præsentationer, der var, de tanker, der blev gjort om uddannelsen og semesteret, og det var bare lige præcis det, jeg tænkte, det var som jeg havde læst mig frem til, at det var. Øhm, og så øh, synes jeg, at de næste måneder de blev, de blev meget anderledes i forhold til de, sådan, de pædagogiske overvejelser, der var fra altså de der rene, tunge forelæsningstimer. Jeg havde nok forestillet mig, at det ville være mere problemløsende arbejde og mere inddragelse af de studerende i forhold til, hvad jeg ligesom havde læst mig frem til. Hmm. Så det, på den måde synes jeg ikke, at det... Øh, Lige den blok af det, var, var måske ikke helt det, som jeg havde håbet. Øhm, og det er klart, at nu projektskrivningen er projektskrivningen gået i gang, og så arbejder vi jo problemløsende med vores, med vores sprogfilosofiprojekter. Og så, øhm, så lige nu kan jeg godt genfinde det, men jeg synes, at det har været en lang periode, hvor det egentlig har været ret svært at se. Ja, hvad, hvad tænker du? Altså nu nævner du det her med, at det, skal være mere, eller det kunne i hvert fald godt have været mere problemorienteret. Hvad tænker du sådan... Om undervisningen generelt, udover at du siger det her med den her teoritog Altså yep. giver den mening sådan Altså, der er jo helt vildt mange former for kan man sige, læringsformer og, og måder at ligesom, tilegne sig og viden på. Mm. Øhm, og jeg tænker ikke, at jeg nødvendigvis som person får re ret meget ud af den der sådan, meget rene forelæsning, hvor at man sidder egentlig meget pacificeret som studerende. Mm. Jeg tror, at jeg lærer rigtig meget ved, at jeg selv arbejder med tingene og kan man sige, får nogle eksempler på og ja, selv er aktiv undervejs. Altså jeg er godt med på, at selvfølgelig forelæsninger er, som forelæsninger jo er traditionelt, men, mm. øh, men der tror jeg nok, at jeg egentlig havde tænkt det sådan, som alligevel en lille smule anderledes. Altså jeg har også hørt sådan, hvad kan man sige, rygter om Aalborg øh, Universitet som værende, sådan meget projektbaseret, meget gruppe og workshops, og, øh, og der tror jeg nok, at der havde jeg nok sådan en eller anden forforståelse af, at det egentlig ville være mere af det, end egentlig den der sådan rene forelæsning. Mm. Nu, øh, nu kommer du også sådan fra et, fra et andet fag Og så tænker jeg grund til at du måske har valgt anden filosofi Det kunne også have noget at gøre med at Det er noget andet end det fag du kommer fra Og det måske kunne, kunne Kan du sige noget mere om det sådan kan, kan du bruge det sådan til at berige dit fag? Eller? Okay. Jamen det kan jeg helt sikkert Altså nu kommer jeg fra øh, Sygeplejefaget og det Altså, sygeplejer er sådan en, en, en blanding Mellem naturvidenskaber, humanvidenskaber, mm. samfundsvidenskaber Og man kan sige, nu bliver det sådan en, en specialisering Inden for måske mere en humanvidenskabelig retninger Men altså, øhm, teorier er jo Rigtig mange af dem funderet i filosofien Mange af de sygeplejerteorier, der er, er, er også, Har også læst filosofi så, så på den måde er det ikke sådan så hvad kan man sige, det er ikke så fremmed Jeg føler det faktisk ikke sådan som et nyt fag, jeg føler måske mere, at jeg har specialiseret mig inden for en del af altså øhm, som så er filosofien hmm. Så det er måske mere sådan en udvidelse af det, eller forlængelse af det Ja, ja. Jamen, jeg, jeg hører godt det du siger der med en specialisering inden for, for en bestemt kring kan man måske sige Ja Yeah. Ja, sådan har jeg nok tænkt det Altså, nu nævnte du det her med Hvorfor du valgte anvendt filosofi øh, Kan du prøve at sige noget om, hvordan du ligesom Så på anvendt filosofi før, og hvordan du tænkte om det nu, hvis det, hvis det overhovedet Har ændret sig mm, Jeg tror faktisk ikke, det sjovt nok, så er det nok ikke rigtig ændret sig, altså jeg, jeg tror at Sådan som jeg ser filosofi, anvendt filosofi så, øh, så er det sådan Noget med at, at have en, øh, en filosofifaglig tilgang Og så blive øh, placeret I en kontekst, hvor at at man så bruger den viden, man har for filosofien til at, at nuancerer nogle ting, og problematisere nogle ting, og komme med nogle sådan indspark. Og... Altså, øhm, jeg tænker det som et meget tværfagligt fag, at det giver mening i, i alle mulige forskellige sammenhæng. Altså, øhm, og, det, og det synes jeg stadigvæk, at det er det, der er målet for mig. Altså, jeg tror egentlig, øhm, nu hvor vi har... Vi går på studiet nogle måneder sammen Så går det også mere med og mere op for mig Hvor forskellige vi også er i forhold til den måde Vi vil anvende filosofien på altså, mm. Hvor bredt et begreb det egentlig er Hvor mange forskellige måder man kan arbejde med det mm. øhm, Og der tror jeg egentlig At det vigtigste for mig Har nok været at finde ud af Hvordan kan jeg, altså, hvordan kan jeg se mig selv i det mm. øhm, Hvordan kan jeg anvende det og, og ikke nødvendigvis tænke At der er en rigtig eller en forkert måde At anvende det på at der vil helt sikkert være flere Eller der vil være andre end mig Som sådan skulle anvende filosofien sådan i, I forhold til det videnskabelige arbejde og, øh, Hvor jeg er nok mere sådan en, en, øh, en praktiker Der skal ud og være i en eller anden øh, Praktisk sammenhæng Og så øh, have filosofien med derud Og, øh, og lave nogle sjove projekter hmm. Jamen, øh, jeg tænker Og det har du måske allerede svaret på Men jeg tænker lidt det her med, hvordan du tænker At det her anvendt filosofi Det er ligesom, ja Ligesom når du nævnte, at det godt kunne være svært At se en kobling mellem Eller så er du måske meget lidt forkert, men det var en svær kobling Mellem teorien og ligesom få det Anvendelsesorienteret Det blev i hvert fald ikke gjort i undervisningen Om det sådan føles naturligt, at der er den der Flydende overgang Nu nævnte du selv det her med, at det er Uh, at det, det, det er egentlig meget forskelligt Hvordan vi anvender den Og du har fundet et eller andet sted synes jeg, jeg hører lidt, du, siger, du har egentlig fundet lidt din position I ja. forhold til det ja. Men kan det være svært sådan, At tage det fra undervisningen Og så hvordan man overfører det til Hvordan i alverden får man det gennemført I det virkelige liv det her? Altså man kan sige Før man sådan kan anvende noget Rent sådan, øhm, udviklingsorienteret Så er man nødt nød til på en eller anden måde have forstået det, mm. og vejen hen til at forstå det, synes jeg har været forholdsvis upædagogisk. Altså, hvis, ja. altså jeg synes, at, netop det, at, det er sådan, at det er lidt to ting. Um, altså et er, hvordan undervisningen tilrettelægges, at der er jo selvfølgelig også forskel på, hvor, hvor meget sådan, uh, pædagogisk baggrund forlæserne har. Jeg synes, mm. der er helt klart, der er nogen, der er bedre til at, at bringe anvendelsesdimensionen i spil end andre, altså. Mm. Når det er sagt, så, øh, så synes jeg ikke Det er, en, altså, det er ikke en natur, eller, Det er ikke en unaturlig ting I hvert fald som en sygeplejerske At have en eller anden form for teori Som man så arbejder med i en praksis altså, det, det, det tror jeg også jeg har nævnt på, på studiet før at altså, øh, Som sygeplejerske læser du jo mange teorier Og Øh, det giver ikke rigtig mening At gå ud og snakke med patienterne om Hvilke jeg siger hvad nej, nej. Øh, Men det giver mening At have sygeplejeteorierne med I sin bagage I forhold til måden at være sygeplejerske på mm. Og det er nok måske lidt den samme måde Jeg egentlig tænker det at være anvendt filosof på mm. At det ikke altså, øh, Jeg behøver ikke at kunne fortælle Min omverden hvad Hvad siger Kant om det og mm. Hvad siger Wittgenstein om dat, og, Men mere at, at øh, at der er nogle, øh, nogle Faglige og akademiske dyder Man tager med sig og, okay. øh, og, kan, og kan perspektivere nogle ting på en anden måde End måske så mange andre Det synes jeg er en, en fin note At slutte på Tak så Tak mm.